Și dacă e drept ce spune Pitagora, și dacă e drept ce spune Pitagora, că toți suntem în lume pelerini și pe pământ venit am deprins stele, dar și în cercuri de reîncarnație avem neșansa de a fi legați de corpurile noastre materiale, dacă -i aşa, e așa, eu unul mi se pare, fac parte dintre cei ce or fi descins din steaua depărtată al Tair. O stea din constelația Aquilei, ce seamănă cu un acvamarin, și împreună cu Deneb și Vega formează vara un superb triunghi. De mic copil lumina îmi se duce, o simt cum îmi pătrunde până în sânge și așijderea în lumină mi-l preface. Iar mintea mea preschimbă într-atât Că orice gând mi-l văd trecând prin aer Multicolore sfere muzicale Purtând în ele sens transcendental. Ori nopț la rând visiez peizaje strane, Deși trezându-mă de fiecare dată Nu-mi amintesc decât numai de-o stare, De parcă aș fi de întregul uns cu miere Și un pui de urs marlinge încetişor. Privesc adesea cerul plin de stele, și nu știu când, dar cred că dată totuși am să mă smulc din legele terestre, și am să mă înalț, și am să mă întorc acasă de colb metagalactic încărcat. Unitatea de contrarii. Avem gândirea fragmentară, și rar vedem ceva integru. Și separăm albul de negru, și înăuntru de afară, și separăm răul de bine, și mai ales viața de moarte. Le așezăm pe toate aparte cum credem noi că se cuvine, dar vai, greșim, căci lumea care ni-i dată fără a alege, o guvernează aspra lege a unității de contrarii. E legea legilor. De unde? În mare e vorba de gradații, Doar de nuanțe în timp și spații, Ce același lucru în sine ascunde, Și astfel tot ce e alb firește, Conține el și negru în parte, Sau existența ni se împarte, Egal în viață și în moarte, Și omul moare cât trăiește, Iar dacă moare și renaște, Și deși de moarte în van ni teamă, ca de un grozav sfârșit de dramă pe care nu vrem al cunoaște, ba trebui de spus pe față, mai de temut e sora-i viață. Noaptea trecută l-am visat pe la oțe, noaptea trecută l-am visat pe la oțe, stăteam amândoi în aer liber, la o masă cioplită din piatră, poate chiar la masa tăcerea lui Brâncuș, n-a fost rostit niciun cuvânt, dar bătrânul maestru nu degeaba se socoate întemeitorul căii, lui Tao, care este sorgintele întregii existențe, ce avea să-mi spună mi-a spus non-verbal, și eu pare mi se-l am înțeles, iată mesajul său, în felul în care, transformându-l dintr-un sistem în altul, mintea mea l-a fixat, pentru când m trezi. Aici, jos, la voi, toată lumea ia urâtul drept frumos și în asta așa are o bârșie a frumosul fals. Aici, jos, la voi, toată lumea ia răul drept bine și din asta apare binele fals. Astfel, fiecare lucru și opusul lui nu se nasc cum ar trebui să se nască, simultan și îngemânate, ci se nasc la mari intervale de timp și la mari distanțe. Ușorul și greul nu se întregesc reciproc, lungul și scurtul nu se determină unul pe altul, înaltul și scundul nu se ating, sunetul și tăcerea nu dau armonia, înainte și după nu se urmează, apoi am mai spus ceva? despre și sfinți și și înțelepți, care consideră datul de încoate drept lor datorie și practică instruirea prin flecăreală, extravagantă, iar toate lucrurile din lume le privesc așa, de parcă le-ar fi creat ei înșiși și doar așteaptă momentul potrivit ca să le însușească. Noaptea trecută l-am visat pe la o țe, și încă mai sunt ca un vas al cărui gol de de e prevăzut cu totul pentru altceva decât o substanță atât de explozivă ca cele tăcute de marele filozof al căi, cu adevărat un praf de pușcă pe care dacă nu cumva, în urmă cu mii de ani, tot el l-a inventat. De ce, vă rog, nu vă prea jucați pe lângă mine cu scânteile gândurilor ce vă roiesc în cap chiar în clipa aceasta. Haosul. Fără haos nu se întâmplă nimic. Nu încolsește un fir de iarbă, nu se naște o stea. Din haosul primordial Dumnezeu a creat după chipul și asemănarea sa cosmosul și pe om, care la rândul său, în dependență de haosul celare în sine, creează de asemenea. nu importă ce, zidește o casă, scrie o carte, compune o sinfonie, cei mai plini de haos sunt genii, tot ei știu cel mai bine să-l potrivească în armonii perfecte, ceilalți fiecare cu haosul lui lăuntric și cu îndemânarea lui, pe unii nu-i duce capul ce să facă cu el și nimeresc la balamuc, ori se apucă de băut și o termină pe sub garduri, alții îl au prea puțin ca să poată face ceva de întrânsul. Sunt chiar popoare întregi cu deficită de haos, acestea parcă dorm mereu, parcă nu trăiesc, ce doar există, parcă ar fi, și în același timp parcă n-ar fi, niște fantome, niște umbre, iar lipsa de plină a haosului, adică astâmpărul absolut, înseamnă moartea, așa că nu vă mirați, auzind cum cineva strigă, dați-mi o gură de haos! Tu mă întrebi de ce sunt abătut? Tu mă întrebi de ce măcar nu zâmbesc atunci când toți se prepădesc de râs? Ce să-ți spun? Cum să nu fiu abătut? Cum să nu fiu trist dacă de unezi m-am îndrăgostit de zborul unui fluture? Pentru că, oh, ce mai zbura, doamne, Ce figuri mai făcea, parcă ar fi dansând în văzduh, Parcă ar fi fost însă-și Maia Plisețchi În vreun balet clasic, celebru. Dar fluturului nu i-am spus despre asta nimic, Nu-i cunosc limba, și nici florii de băstrea Nu i-am spus să fie cu minte atunci când pe o clipă I s-a fi părut că și ea e un fluture, și de ce să nu încerce și dânsa să zboare? Dar cu ce s-a ales? S-a smucit, s-a rupt din stiblă și a căzut la doi pași în iarbă. Se zice că și azi mai există o tainică limba naturii, o limbă pe care în vremuri strevechi orice om o vorbea fără nicio problemă. Am întrebat o mulțime de lume, nu trec cu vedere niciun anunț. Din reviste și ziare de pe stâl, de pe pom, de pe garduri, Poate aflu ceva și despre niște cursuri de o astfel de limbă, Dar toți învață engleza, franceza, germana, Toți vor să le prospere afacerile. De ce nu eu o întrebare, nespus de simplă, dar și crudă, Și care nu numai pe iude aș împins-o la trădare, de ce nu eu, dar el e alesul, Să e la mijloc vreo greșeală Și el și se și neînșală, Și atunci al cuie interesul, Ne crede mulți mai demn firește, Și mai cu har se înțelege, Și cine deci acel de ce acel de-alege, Și mai ales ce urmărește, Iar ne întrebăm plin de păcate, și în loc să arătăm iubire, mai meșterim o răstignire, și iar pe Crist în cui îl batem.